Molt bé, doncs estem amb el Valentí. Benvingut, Valentí. Merci, gràcies a vosaltres. Bona tarda. El Valentí és un, és un bergadà, no?, de mm -hmm. naixement. Sí, nascut a Guardiola. Nascut a Guardiola. I ell ens parlarà sobre sobre el maquis. I abans em comentava, abans de fer l'entrevista, que bàsicament tu t'has centrat amb el tema del maquis anarquista, no? Sí. Com va anar aquest interès i com va anar tot això? Bueno, pues doncs la veritat... Jo vaig començar amb el del maquis anarquista sobretot bueno, perquè jo he militat a col·lectius anarquistes des de fa bastants anys i van arribar a les nostres mans els llibres de l'Antonio Tellez, que parlava de Sabater, d'Afaceries i d'aquesta gent, i, i em semblaven com pel·lícules. I després un amic meu de, de Bellver, el Ventura, doncs em va deixar un llibre que era del Massana i resulta que el Massana aquest era de Berga i el Ramon Vila era de, de Peguera, no? i el meu avi pues, treballava a paguera i, i la meva família havia estat aquí a les mines, llavors va ser tot una mica sorprenent perquè a mi la meva família no m'havia dit res, no? Llavors va tindre que ser com gent una mica de fora que em diguessin que totes aquestes coses havien passat aquí. I no sé, i, i clar, em va interessar i vaig començar. Molt bé, doncs dius que va ser a través d'uns llibres que et va venir aquest interès i suposo que pel que deies et vas centrar potser en primer terme amb el Maquis Berguedà, no? Home, sí, era... Em tocava a prop perquè tenien més o menys la mateixa ideologia que jo i a més eren com de casa. Mm. No? I bueno, vaig començar sobretot el, amb el Ramon Vila perquè em semblava un, un personatge molt especial. Perquè a més de que, va, de que va estar tota la seva vida no? lluitant i ficat amb aquestes coses, doncs pues, pues és que vivia a la muntanya i bo, a mi m'agrada molt també la muntanya. I llavors des, de, des del primer moment em va enganxar. I ja primer vam fer amb un amic de Bilbao Vam començar amb un, a fer un còmic sobre la vida del Ramon del Ramon Vila, vam començar a vindre aquí al Berguedà a fer algunes de les rutes que feien tant ell com Massana, i ben començar per tot això. Després ja em vaig ficar una mica més amb els grups de Barcelona, i bueno, els grups de Barcelona que passaven de França, però que sobretot actuaven a Barcelona, així, i vaig començar per això i després hem anat estirant. Les primeres fonts serien llibres, no? llibres i ja escrits al voltant d'aquestes de... sí. persones. Sí, home, i li tinc que... Una de les primeres coses que em van arribar va ser, uh, no sé quin any era, a les jornades del Maquis de Berga, uh -huh. que me'n recordo que el Pep Carà va donar un pilot de fotocòpies de les que tenia ell, uh -huh. que bueno, la majoria de les coses eren noves per mi uh, llavors, i això li que d'agrair amb ell. Uh -huh. I aquesta investigació, bàsicament, quan, quan ja s'acaben els llibres, diguem ja he escrit sobre aquestes biografies, abans em comentaves que que per anar més enllaçt d'anar a institucions de l'Estat, per exemple. No? per saber més. De... Sí bueno, jo la veritat és que no tinc pas massa temps per anar a arxius i coses d'aquestes que segur que són molt interessants. Eh, però bueno, ara per exemple també amb el tema d'Internet hi ha un pilot d'informació. El que passa que tens, que tens que llegir molt, molt bé. No? Mm. perquè hi ha un pilot de coses i molts eh, doncs a la gent li agrada un tema, escriu algú, no s'informa pas massa bé, en sembla la majoria de les, de les vegades. Però hi ha un pilot d'informació que, si busques, eh, és, és molt interessant. El que t'he dit abans també de la Meroteca de la, Marateca, de la o un pilot de coses així, no? I fa, també fa un, un parell d'anys vaig anar a Amsterdam, que tenim amics a Holanda, i allà hi ha un, un institut, l'Institut de les Ciències Socials, o alguna cosa es diu, que tenen un arxiu anarquista brutal. Bé, bueno, no sol anarquista, d'un pilot de, de moviments d'esquerres i així. I, per exemple, jo ho vaig flipar perquè tenien un pilot de cartes escrites a mà pel, pel Massana, tenien un pilot d'informació del, del Ramon Vila, de bueno, era, tenien l'arxiu del, del Josep Ester no? i d'altra gent. I, clar, hi havia un pilot de coses i jo vaig dir, uf, pues aquí aquí necessitem molt de temps per anar agafant, no? I, i bueno, ara vull anar a l'arxiu de, del Partit Comunista a Madrid, que, clar, aquells com van més o menys dirigir la, la guerrilla a partir de, de l'any 45 o així, eh, i són, els agraden les coses molt ordenades, tenen bons arxius i aviam si, si puc trobar. Jo, sobretot, mirant això, les coses que més m'interessen, no? que són doncs, tots aquells anarcos que, que militaven a, a les agrupacions guerrilleres comunistes o així, però ells tenen els, els datos d'aquesta gent que de molts jo no els tinc, llavors, a doncs, poc a poc, no? i em sembla que no posaran ninguna ningun pega en què es miri això. Tu reivindicaves el maquis anarquista, no? Perquè deies que potser la història ho ha amagat més, no? I s'ha quedat més el maquis com una lluita antifeixista o comunista. Sí, i la veritat, bueno, això és... Jo és una cosa que, que m'enfada una mica. No sé si jo també, perquè sol el vull mirar doncs, més, des del costat que a mi més m'agrada, no? Però ja ha molts historiadors que eh, sembla que vulguin amagar a vegades eh, pues la gent que no són del seu partit, no? Mm. Llavors... Si un és socialista, doncs aquests eren socialistes i aquests, doncs hi havia gent sense partit o comunistes o anarquistes, però no... I, i tens que anar buscant persona per persona d'on són o... Eh, bueno, és que moltes vegades, jo, jo no sé si ho amaguen a, eh, volent o no, però, però a mi em sembla que et posen traves. Per, no sé, no els agradarà que hi hagi gent d'altres, no tots, eh, ni molt menys, així, que, que sé jo. Eh, hi ha gent, a mi, el que em sembla als bons historiadors, doncs pues, et donen tota la informació que ells tenen i, i està guai però bueno, m'imagino que tot arreu manipuladors, no? que sempre els hi agrada més que siguin d'una família que d'altra mm. I aquí al Berguedà sí que bàsicament els personatges almenys més coneguts, no? Ramon mm -hmm. Vila, Marcela sí. sí que eren anarquistes i se'ls reconeix com a tal no? sí. i a Catalunya deies que potser sí, no? que, que sí, està a... més reconegut el maquis anarquista Sí, a Catalunya jo crec que és, potser al puesto on més eh, importància tenia el maquis anarquista, també d'on, don més s'ha parlat del maquis anarquista. No? Perquè la veritat que a Barcelona també van actuar els comunistes una temporada, però no pas massa. I, bueno, i els propis historiadors anarquistes li han, donat, eh, han parlat del maquis anarquista català molt i, i no sé massa bé per què d'altres llocs no s'ha parlat. No? Quan, per exemple, també a Andalusia hi havia... Moltíssim, eh, moltíssima gent anarquista ficada eh, a la guerrilla o als oídos, que els hi deien els primers anys o així, i no sé més saber per què no, no s'ha parlat d'ells. I... Bé, bueno, jo doncs, a poc a poc vull reivindicar a, a tota aquesta gent, no? Això, com hem dit, eh, Ramon Vila-Massan, a mi, a mi a, em toquen perquè són d'aquí, del costat, no? Sí. I, I em mola. Però... Bé, bueno, tots ells tenen llibres, hi ha un pilot d'informació, tant a internet com escrita, com... M'imagino que a ràdios i així, que s'ha parlat d'ells i de l'altra gent no s'ha parlat. Mm -hmm. I, bé, bueno, poc a poc anem... Aviam si els podem donar també un, un homenatge, no? Abans deies que en queden pocs vius, però algun que altre queda? Sí, encara en Has queden. pogut parlar amb algú? Sí, sí, queden i a més són, són una gent... Bé, bueno, a mi els que m'han tocat són una passada, eh? I ja no, no només els, els anarcos, uh, la veritat és que són gent que s'han tingut que bregar tant i que, i que lluitar tant que, no sé, a mi m'han deixat alguns impressionats I, i està guai. I jo, per exemple, bueno, clar és que ja són tots molt vells, no? ja encara queda un guia de la CNT que, que actuava a la UNE, que era l'Organització Comunista quan les històries de la Vall d'Aran i tot això, eh, que es diu Martín Arnal, que viu a un poblet de, al costat de Huesca, i li vam escriure, aviam si podíem anar a fer-li unes preguntes i tot això, vam arribar, jo i la companya, i el primer que ens diu, bueno, ja teniu el llit preparat i tot això, i bueno, que nosaltres el volíem així, bueno, i van vindre també uns historiadors francesos aquell dia, i la veritat és que va ser brutal, perquè, per exemple, la... La noia amb la que jo anava, eh, la veritat és que anava a acompanyar-me, a portar-me en cotxe, però ja no tinc ni carnet, ni cotxe, ni res. i Però ella li donava un poc igual tot, tot això, no? I quan vam sortir, pues, un parell de dies després d'allà, em va dir, és de les coses més impressionants que m'ha passat, perquè el tio es posava a parlar i, i era, era increïble. Com veia el, com estem en aquest moment, o després de totes aquestes lluites antifranquistes, d'haver sobreviscut i tot plegat? Ja, el que passa que em sembla que està tot... És tot molt diferent, no? Uh, no sé, jo crec que, que aquesta gent encara estan, estan contents de que hi hagi una mica de, de coses, però clar, és, és que ens hem de treure massa coses ara de sobre, no? Som, som gent rica, tenim un pilot de comoditats i de coses que ells no tenien, llavors ells no tenien res que perdre per, per, en, a la lluita, mentre que nosaltres tenim masses coses que, que podem perdre i ens fa por. Mm. I, i bé... Bueno, Ara a poc a poc sembla que, que es mou una mica, no? Però per això, perquè estem perdent les, les comoditats, la pasta i, i, i les coses que creiem no, nostres, de, de, que ens tocaven. Mm. I per explicar alguna batalleta que s'expliquen dels maquis, per exemple, no sé, doncs, parlàvem abans de Ramon Vila, Massana o aquest mm -hmm. altra, com es deia? El que vas parlar? Ah, Martín Arnal. Sí, ens mm -hmm. doncs, podries explicar alguna altra? Doncs bé, batalletes n'hi ha moltes. A mi, per exemple, eh, bueno, una de les que més m'agraden, i a més no té pas massa que veure amb, els, amb el que són les accions de Maquis, no? i és, és, surt el llibre, el, no és del Ramon Vila, és el, de, el del Maño, que és una altra guia que, que actuava també per... Um, bueno, el, va, el va ensenyar el Ramon Vila tots els, tots els passos d'aquí i així, i té un capítol que es diu, em sembla que es diu Els llibres caminadors, i era que tant ell com Ramon Vila baixaven, no feien les seves coses, o portaven grups, o portaven eh, material o així, i quan tornaven cap a França, ells s'havien ficat a la, a la motxilla llibres, que aquí estaven prohibits, no? O, I llavors els anaven deixant eh, o a camins, o eh, on trobaven, per exemple, material de carboners o de gent així, els deixaven allà tapats perquè els trobessin i, i s'anessin movent, no?, aquests llibres. I llavors estava guai perquè... Per exemple, això, el deixava Ramon Vila no? i potser uns mesos després al Mano es trobava un llibre que havia deixat el Ramon Vila, que l'havia deixat a Berga i se'l trobava 80 o 90 quilòmetres cap altre lloc. No? I diu, aquest llibre l'has baixat tu, oi? Perquè aquí aquí normalment no es veu. I diu, sí. I diu, mira on l'he trobat jo. I diu, doncs pues, pues, jo el vaig deixar ben lluny. I llavors, clar, algú es trobava al llibre, no? I, clar, allò era un marró, un llibre de rojos, i l'anava movent a qui li interessava. No? I, I fins i tot va arribar un guàrdia civil, que devia conèixer gent d'esquerres així, va deixar un llibre d'aquests que es va trobar, el va deixar a una casa d'esquerres. no sé hi ha historiades guapes. I després, per exemple, un altre que estava guai també és d'un maquianarco d'Almeria, que li deien el Carbonero. Que, no, Carmeria que i, i la sequia que hi ha per allà. No? Llavors s'anaven a vegades a agafar aigua, a rentar-se una mica així a una font que hi ha a un monestir a la muntanya. I un dia va sortir el, el mossèn, no? perquè allò bueno, no li agradava per res, que la gent armada arribés allà, es despullessin, es rentessin i tot això. No? I va sortir, els va no sé què, i, i els hi van dir, eh, què, què, què ens dius tu aquí? No? I bueno, la història és que... Al final, eh, com els hi va fotre, fotre canya, el mossèn aquest «Mira, el dia aquest tens que vindre i portar-ne tantes peles aquí a aquest racó de la muntanya». I el mossèn va callar, no, no va dir res, es va ficar cap a dins, però el dia que havien quedat van anar allà el mossèn, no? I li surt el tio aquest, el, el rest del, del grup es va quedar amagat i li diu «¿Has portat les peles?» i diu no, no he portat les peles però va treure dues pistoles li va dir eh, he portat això, aviam que et sembla i l'altre maqui es va quedar molt parat no diu on sembla que de tota la gent que hem atracat <ríe> com el que més collons estret ha sigut tu, així és que mira ja no volem les peles <ríe> diu, però bueno, seguirem anant rentant-nos allà la teva font i tot va quedar així no? <ríe> el Berguedà s'ha explicat moltes, al uh, marge dels llibres encara hi ha gent, gent gran que que comenta que s'hi van veure passar el Massana, que sí. si... d'aquestes coses que s'expliquen generalment són coses verídiques. Tu he parlat amb, amb algú d'aquí, per exemple, sobre aquestes coses del Massana, no? Aquest... No, jo, jo amb la gent de, del Berguedà he, he parlat molt poc, la veritat. Mm -hmm. I, bueno, el que més pena em dona és que jo, eh, un, un germà de la meva àvia devia saber un pilot d'històries de, dels maquis, no? Ell era de dretes, però no sé per què, per lo que sigui, havia tingut o contacte o algo i en sabia un pilot d'històries. Però, clar, com jo no ho sabia de totes aquestes coses, ell es va morir i em vaig enterar després de que es morís de que ell sabia tantes coses. No? I deia, I per què no, no m'enteraria jo abans i no i no li he preguntat, no? Em sembla que hem fet tard uns quants, eh? perquè això sí. ho hem pensat molta sí, sí. gent de la sí. nostra generació que vam ignorar bastant aquestes batalles dels nostres avis fins mm. que ens va venir l'interès, no? Mm. I jo d'aquí de Berga, d'Albergadà, hi ha una cosa, no sé d'on no sé va sortir, però em va arribar un, un treball d'una noia d'un institut de per aquí, que ella sí que havia fet, un, havia fet un treball, no sé, un totxo bo de treball, amb un pilot d'entrevistes i amb un pilot de coses. I, per exemple, una de les entrevistes que va fer a Gironella era amb, amb el germà d'un de la quadrilla del Massana. No? I hi havia una foto molt guapa que no sé, la veritat és que jo no l'he vist a, a altre puesto, que és d'aquestes coses que posen com a les fires o així, no? que surt, o el típic vaquero així que tu poses el cap no? i surt el reste de, la, de mm -hmm. la foto, i sortia el Massana amb, amb no, sé, no sé quina moguda era, no? però dius, hòstia, mira el Massana aquí fent el, mm -hmm. el pallasso. I estava guai, una cosa que jo no havia sentit que era que les famílies que donaven eh, així com suport als maquis aquí, eh, la gent d'abans els deien llocas. I, havia, i la veritat és que la noia aquella havia fet un pilot d'entrevistes sobretot a, a gent gran i, i hi havia algunes interessants mm. Has vist la pel·lícula del Ramon Vilà? Sí i bueno la veritat és que tenia, tenia moltes ganes de veure-la pues, per per lo que és no, però, però bueno, a mi em sembla un desastre mm. a mi no m'agrada per res no m'agrada bueno, un pilot de coses. Primer el dels tronfos o les patates, vale, tot el rato amb les patates. Després el de la noia, que sí que és veritat, home, menys aquí a, a Catalunya i així als costats de la frontera, altres llocs sí que hi havia eh, dones a lluitant al maquis també, però bueno, aquí, aquí em sembla que era una cosa per posar una cara bonica al costat de, de Ramon Vila. Així. I no sé, la veritat és que la pel·lícula no em va agradar. Mm. No donava gaire orientació no? sobre la, la lluita del de Ramon Vila. No, no, la veritat és que, no bueno, no sé, jo em pensava, per per tot el que vaig llegir abans de, de veure-la, que, que sí que s'havien informat molt bé, que tenien bones referències i així, però després, eh, la veritat és que... no. <ríe> no sé, a mi em feia una mica de riure també veure allà amb la seva serreta aquella tallant les mm. torres aquestes, que dius, bueno, no sé... No, la veritat és que... Era, bueno, era una pel·lícula, no? Sí. Avorrida, a més, molt, molt avorrida. Al voltant dels llibres que has pogut llegir sobre Massana, Ramon Vila o altres de, arreu de Catalunya o de l'Estat, creus que la història s'explica més o menys... Perquè sí que hi ha una mica de, de crítiques, no? Dels uns cap als altres, a vegades, sobre la historiografia i aquestes coses. No? Sí. Bueno, jo m'imagino que cada, cada qual veiem la història de la, de la nostra manera, de la que més ens agradaria que fos i, i, i, i ningú és imparcial del tot, no? ens eh, què sé jo. Jo la veritat que sí que m'ha... A mi m'ha canviat una mica. Jo abans sol mirava les, les coses dels, dels anarcos i alguns maquis... Eh, està guai perquè, bueno, ells a fin de, de comptes eren, eren gent gent normal que estava a la muntanya no? I, i hi havia molts que no miraven pas massa si eren comunistes, si eren anarquistes o, o així els, els líders de les partides potser sí, però hi havia la gent de base eren moltes vegades eren veïns del mateix poble eren potser amics o coneguts d'abans i el llista que, que, que tinguessis no? pues, pues, tampoc era massa important i no sé Se'ls va deixar penjats, és una de les coses que més sí, diu, no? Sí, sí, sí. Es van quedar penjats amb la seva lluita i tants sindicats sí, com partits. Sí, per no? part de, de totes les organitzacions, sí. Perquè, bueno, dins del que cap, eh, la CNT ja havia, havia renegat com dels, dels grups d'acció des de feia temps, però, però el Partit Comunista, per exemple, que els havia pujat tant, no? eh, quan Stalin va dir que havia que deixar de deixar d'apujar la, la lluita armada, i havien de canviar d'estratègia, la veritat és que van deixar, es van deixar penjats a les muntanyes. Van treure unes miques de l'AGLA, de l'agrupació de, de, de Levante i Aragón, que era com el seu, no sé, com el buc insígnia, no? La que tenien més a prop, estava millor armada i així, però, però els van deixar penjats, a tots, a, de totes les organitzacions. Potser... Bueno, el, el SOE va treure els guns eh, no sé, a mitjans dels a finals dels anys 40 o així però, però bueno, la veritat és que se'ls van deixar morir per les muntanyes I aquí van trobar gaire col·laboració? Al Berguedà o més enllà? Arreu de l'Estat diguem que van trobar gaire col·laboració interna? Jo crec que a molts llocs sí que, sí que van trobar col·laboració eh, a vegades eh, la família, els amics i tot això col·laboraven i bueno, jo crec que aquí a Catalunya sí que hi havia bastanta col·laboració amb moltes macies, els poblets i així diuen que on, on pitjor anava això era a Navarra perquè Navarra bueno, encara segueix sent, sent igual no? que és molt és molt extrema o són de la ETA o són boines rojas no? sí, carlins, no? sí, i, i abans era era, era el mateix. I llavors eh, els van perseguir, eh, van fer... A Navarra hi havia maquis blancs que els deien, no? que era gent una mica potser com aquí al Somatent o així, i, i sortien a, a agafar la gent que, que travessava la frontera perllà allà. No? Uh -huh. Uh -huh. I a Navarra no va, mai no va haver ni, ni agrupacions ni grups que duresin allà ni res. L'únic, durant les invasions del, de l'any 44 de de la vall i tot això, que van fer infiltracions per tot el Pirineu i per Navarra van entrar uns quants grups, però, però després no, va, no es van quedar allà. Ens podries explicar una mica per situar-nos més a part del Pirineu català o més enllà del Berguedà, on hi havia més resistència de maquis, sigui a la muntanya urbana o uh -huh. quins van ser els nuclis? Vale Mira, urbana hi havia... Bueno, Barcelona potser va ser el lluit que més eh, lluita urbana va veure per part dels maquis, sobretot anarquista, però també tenien grups urbans els comunistes. Després a Madrid també, a Madrid era al revés, a Madrid eh, va veure algun grup anarquista, però sobretot eren comunistes. Després a, a León va veure un tiu que era Ramon, Ramon Ramos, que era comunista, i va estar un bon temps posant petardos i fent coses gordes i no i, i els va costar i no sé si el van atrapar o no però, però els va costar molt després a, a Granada i a Màlaga hi havia grups anarcos i alguns eh, una mica com autònoms sense sense partit i a València a València també a València eren els comunistes aquest per part de la, de la lluita urbana i a la muntanya, Mm. ...Galícia... ...bé, bueno, tota tot el nord... ...Galícia, Astúries i Cantàbria... ...van tindre molts anys... Eh, ...moltes partides... ...después eh, Andalusia... ...moltíssimes... al eh, Llevant, no?, la, amb l'Agla... Eh, ...i després al centre... ...hi havia per un costat... ...a l'àrea de Gredos i així... ...hi havia una agrupació... ...i després l'altre que era Ciudad Real i tocant així Extremadura, però tots aquests llocs havia, van durar molts anys les, les partides o les agrupacions i hi havia bastant gent eh, involucrada. Mm -hmm. I es diu que Ramon Vila va ser l'últim maquis català mm -hmm. i, i a nivell estatal, diguem, fins, on, fins quan van aguantar aquests maquis? La veritat és que l'últim que, que va morir amb les armes a la mà va ser Ramon Vila, que va ser el 63, perquè després el, el piloto, que era de Galícia, Uh, va morir el, el 65 em sembla, però ja estava amagat i home el que passa també que però ja no, no, són, no són maquis no eren estava, per exemple els anarquistes tenien la de defensa interior, amb Delgado, Granados i tota aquesta gent, però ja era, ja era com, com una altra cosa dels maquis, eh, això, l'últim és el piloto i després hi havia un altre a, a Galícia, al Pinxe que aquest va estar amagat i va sortir, eh, va sortir cap a França, em sembla, que el 68. Però, bueno, ja, això, ja havien, estaven, havien abandonat les armes. Uh, perquè es considera maquis tota aquella gent que va lluitar durant la Guerra Civil i va seguir amb la lluita, no? És a dir, que potser parlaves abans de Granados, Delgado... i sí. Són gent que igual ja no van viure, no?, aquesta guerra. I... No, i, bueno, i, i molt, molta de la gent que hi havia a la, a la muntanya els últims anys tampoc havien viscut la guerra, eren pues doncs eren massa joves, no? a la, a, quan lo de la guerra, però després o per, per que sigui o per, per ser col·laboradors dels maquis o per ideologia, o per lo que sigui, bueno, ideologia van marxar pocs a la muntanya. La veritat és que va ser sobretot la por a, a la repressió, no? de totes les famílies d'esquerres o així, i els últims anys sobretot a tota la gent que, que col·laborava amb els maquis i quan van començar a sortir les contrapartides i i sobretot el el règim de Franco ja no tenia por que les potències estrangeres entressin, doncs llavors doncs la repressió va ser doncs, com més heavy. No? Bé, doncs, no sé si... Ah, sí, vinga, va, és veritat. Mm -hmm. Per qui pregunten sobre el maquis femení. Sí, hi ha... On és? A Extremadura hi havia algunes dones ficades a les partides de... bueno, les partides i actuaven actuaven com, com els homes, a Galícia, a Galícia i León, i després també, per exemple, a, a la partida del o a, a Cantàbria, també hi havia unes quantes dones. És la història, no? El, eh, la repressió, quan sabien que algú eh, s'havia anat a la muntanya, pues, anava contra la família, i hi havia gent que aguantava els pobles i que aguantava més o menys com podien, però hi havia famílies que, que, que marxaven quasi senceres a la muntanya. Aquí, per exemple, Catalunya era més fàcil perquè els guies podien portar aquestes famílies cap a França. Però, clar, si vius a, això, a León o a Andalusia o així, com, com, com t'ho fas per marxar? Així que... Algunes dones marxaven també al, als maquis a lluitar, encara que, per exemple, les, les agrupacions així més sèries, quan ja els hi deien guerrilles i tot això, no volien dones per les històries aquestes que... De es distreuen els guerrers no? I, i totes aquestes coses, però, però bueno, sí que, sí que n'hi van haver, poques. De fet, encara en queda una viva, que es diu Espe, em sembla que és de, de l'Agla, que era una família de, de col·laboradors que això, al final van acabar tots a la, a la guerrilla i, i elles, de les, de les poques dones que queden, bueno, és que ja queden vius pocs, molt pocs i, mo, i molt poques també. Però bueno és el tant per de dones a, a la guerrilla pot ser ff, com molt igual un 5%, però perquè la mateixa guerrilla moltes vegades no volia dones mm. Mm, ens agradio no i sobre totes aquestes coses de la llei de la memòria històrica el com es tracta actualment des de des de les institucions d'aquesta tota història tens un un posicionament, un punt de vista creus que S'ha reivindicat els maquis com s'ha reivindicat la resistència? No, està clar que no. I, però bueno, a mi és que aquesta llei de, de memòria històrica és una mica com, com tota aquesta història de la transició. No? La transició és una transició modèlica sí, i la llei de la memòria històrica és una llei de memòria històrica que sembla que l'hagi fet el PP en vez de, ve dels altres. És unes coses que són una mica de riure. De fet, per, per sort, pels maquis, la majoria estan morts, però si no, és una altra, una altra bufetada. Per ells, no? mm -hmm. per tant, ho heu de reivindicar, o hem de reivindicar més aviat nosaltres, no? Sí, jo crec que és una de les moltes coses que ho hem reivindicar encara. Mm -hmm. Mm -hmm. I veurem algun treball teu al respecte? Doncs pues no ho sé, eh, perquè ara la gent del Diagonal de Madrid em sembla que, que dins de poc, o no sé si funciona allà, faran un blog. I jo sí que vaig estar publicant una temporada d'històries de històries curtes, així eh, com la del mossèn o les dels llibres. Així. I ara volen, em volien donar una part de, del blog perquè anés ficant coses mm -hmm. i ja ho veuré. I de publicar d'altra manera no ho sé, perquè vaig a poc a poc. I aquestes històries on les podríem, on pues, les podríem trobar? Pues no sé si a la pàgina del, del Diagonal queda alguna o no, perquè fa ja mm, potser un parell d'anys que van sortir. I, I algunes Jo vaig mirar l'última vegada potser fa un any i sí que hi, encara quedaven algunes penjades, però no sé si seguiran. Mm -hmm. Molt bé, doncs, dit això, agrair-te que hagis vingut aquí i potser més endavant podem estaria bé fer monogràfics, no? Vale, sí, sí. Doncs moltes gràcies, Valentí, i, i fins aviat. Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres. Salut. Salut.